Перш ніж я встиг відповісти, у дворі почулися кроки, що наближалися. Дюйт мить підняв палець, закликаючи до тиші. Там лише один чоловік поспіхом прошепотів він. Якщо він зайде сюди, ми його схопимо. Кроки наблизилися і затихли біля дверей. Настала пауза, а потім почулося уривчасте дихання. У цю мить двері ледь прочинилися і в них зазирнуло чиєсь око. «Хапай його!» – гучно вигукнув Гюїт. «Він не має втекти!» Я був ближче до виходу, і першим вискочив на двір. Незнайомись побіг щодуху, але мої ноги були довшими. На півдорозі до вулиці я схопив його за плече і розвернув. Він блискавично вихопив ножа, але я встиг ухилитися. Проте це його не зупинило. Він знову замахнувся на мене, але прийшло за кілька дюймів від моїх грудей. І тут схопив його за руку і збив з ніг. Незнайомець боровся як дикий звір. І Мартіну довелося силоміць вивертати зап'ястя, поки той не впустив ножа. Протягом усієї сутички цей чоловік жодного разу не закричав, не покликав на допомогу і не видав ані звуку. Ми теж мовчали. Звісно, у незнайомця не було шансів самотужки проти нас двох. Ми затягли бранця до стайні і зачинили двері. Наскільки ми бачили, з вулиці ніхто не помітив нашої боротьби. Хоча ми були надто заклопотані, щоб бути впевненими. «Берете, позаду тебе на стіні висить кілька ременів», – сказав Гюїт. «Думаю, ми зв'яжемо його ними». Псекінські поводи, вони шкіряні, тож нічого міцнішого нам не знайти. Кляп, я, певен, не знадобиться, він не кричатиме. Поки я натягував ремені, Мартін тримав ув'язаного особливим захопленням. Коли одночасно затиснуто й шию зап'ястя, це не давало незнайомцю рухатися, не ризикуючи зламати руку. Він, немовірно, ніколи не дбав про свій зовнішній вигляд. Його волосся було засмальцьованим і сплутаним, кишлета борода стирчала дибки. Він був невисоким, але кремезним. Його обличчя почервоніло від боротьби і було вимазено в багнюці. З носа текла кров, а на лобі виднілася гуля. Виглядав він огидно. Ми зв'язали йому лікті за спиною. І запитали, що в нього в кишенях. Проте він нас проігнорував. Гюйт без церемону вивернув їхній вміст. Хоч яким безпорадним був незнайомець, він щосили намагався чинити опір, але марно. У його кишенях нам вдалося знайти якісь папери, тютюн і зв'язку ключів. Гюйт швидко поглянув на папери, раптом відкинув їх, схопив бранця за плече і відтягнув від наполовину обгорілої купи сіна в кутку. «Наглядай за ним», – сказав Гюд, – «треба озирнутися ще й тут». Він почав вигрібати сіно з кутка. Невдовзі ми знайшли великий шматок мішковини, піднявши який вивели ще одну партію хліба на кшталтію, що була в візку. Буханьців було близько дванадцяти, і всі вони були прямокутні, Єдине, чим вони відрізнялися від хліба у візку, це їхнє положення. Всі вони лежали до гори дригом. «Думаю, ми знайшли те, що шукали», – сказав Гюіт. «Тільки заради всього святого, не чіпай ці буханки». Мартін підняв кинуті папери і продовжив далі. «Ці папери заощадили нам трохи часу. Послухай, брете. Я якраз розповідав про свої підозри, коли мене перервав цей випадок із нашим спритним незнайомцем. Якщо ти оглянеш ці папери, то одразу зрозумієш, про що я. Це пов'язано з анархізмом і бомбами. Я майже впевнений, що всередині кожної з цих невинних пуханок всована бомба. Звісно, я не збираюся чіпати їх зараз. Чи не міг би ти знайти кеп? Треба, щоб він під'їхав прямо у двір. Постарайся не перевертати зайвої уваги. Я поспішив на вулицю і наняв екіпаж. Тепер мені стало зрозуміло призначення хліба та пружинного матраца. Анархісти явно готували серію вибухів, ймовірно, одночасно в різних частинах Лондона. Я чув про жахливі реверсивні бомби. У них є трубка з кислотою, заткнута ватним тампоном. Таким бомбам не потрібен запал. Достатньо просто перевернути їх, і вибух станеться за кілька хвилин. Їх планували роздати спільникам під виглядом хліба. На кожному місці, де планували вибух, чекала людина. Їй віддавали буханець із пекельною машиною всередині. Зломисник мав покласти її у вибране місце... І привести механізм у дію, просто перевернувши. Поки кислота просочувала вату, у злочинця був час утекти. А потім вибух руйнував стіни, розкидаючи навколо плоті киски, нічого не підозрюючих жертв. Анархісти не дбали про нещасних, навіть про дітей. Така бомба може розірвати людину на шматки. Для тих, хто готував цей пекельний хліб, людські життя не мали цінності. Вони бачили перед собою лише ціль, яку прагнули досягти будь-якою ціною. Порожений матрац мав пом'якшувати хід воза, щоб запобігти випадковим вибухам у дорозі. Були задійні й інші буханки без небезпечної начинки. Два довгі батони тримали бомби в центрі. Інші створювали засід від ковзання. Я лише не розумів, як Гюіт про все це здогадався. Ми заштовхнули в кеп нашого бранця. Гюіт замкнув двері Стані своїм саморобним ключем. Потім ми вирушили до найближчої дільниці на Тоттенгем-Корт-Роуд. Менш ніж за 10 хвилин наш в'язень був під вартою. Поліція вже встановила ім'я нещасного француза – Жерар, а нашого затриманого звали Луїджі, наймовірніше він італієць. Серед паперів у його кишені знайшли повідомлення про зустріч, про винесення остаточного вироку зраднику Жерару. Відповідальним був призначений товариш Пінгар. Місце зустрічі не згадується – Проте я не сумніваюся, що вона відбудеться в клубі Прудана. Де за п'ять хвилин пішої ходи звідси. У поліції, звісно ж, усі подібні заклади під негласним наглядом, а в цьому клубі останнім часом проводилися, вочевидь, важливі анархістські зібрання. Це єдине місце, де поліція давно не влаштовувала облав. Тому анархісти почуваються там у безпеці. Ба більше Луїджі вперто мовчить і відмовляється співпрацювати з поліцією. Його запитали, де саме відбудеться зустріч, і запропонували кілька назв. А він, мов води в рот набрав. Та щойно згадали клуб Прудана, як він тут же почав категорично заперечувати, запевняючи всіх, що зібрань там ніколи не проводили. Судячи з поведінки цього Лоїджі, саме в цьому клубі і буде сходка. Справа набула дуже серйозного розголосу. Буде встановлено непомітне спостереження за стайною та клубом. Облава має розпочатися раптово, оскільки є ймовірність, що когось із детективів зломисники можуть упізнати, І тоді вся операція опиниться під загрозою зриву. «Ти хотів би теж піти туди? Тоді нам варто поквапитися». «Звісно ж, я не міг упустити нагоди долучитися до такої справи, про що негайно повідомив моєму другові». «Чудово», – відповів Хьюіт, розстепнувши пальто і знявши краватку. «Тільки нам треба трохи підготуватися. Вже сутеніє». Наше вбирання має виглядати досить старим і пошарпаним. Обоє носимо капелюхи котельки. І це на щастя. Зроби гум'ятину на своєму капелюсі. Якщо, звісно, не боїшся вщен зіпсувати його. Після цього ти навряд чи його одягнеш. Ми зняли білосніжні комірці, а краватки вільно намотали на шию. Коміри пальт і ласкани ми відвернули лицевим боком усередину і застебнули на один бік. У сутінках у такому вигляді та ще й у пом'ятих капелюхах, засунувши руки в кишені, ми мали вигляд нікудишніх джентльменів, зате чудових анархістів. Нам сповістили, що довкола клубу вже сформовано заслін із поліцейських у цивільному. І ми вирушили в путь Звернувши на Вілдмін стріт, Ми перетнули Вілфід-Стріт І за кілька поворотів Дісталися клубу Продана Я не помітив Жодних ознак поліцейського кільця І сказав про це Хьюіт усміхнувся А вже ж промовив він Ніхто не влаштовуватиме облаву Б'ючи в барабан Під розгорнутими стягами Не сумнівайся Поліція тут Деякі варти зараз навіть стежать за нами. А ось ми й прийшли. Клуб був обшарпаним, як і все довкола. На верхньому поверсі блимнуло слабке світло. Дюйт зазирнув вікно, але воно було заляпане грязюкою. Ми піднялися на ганок і подзвонили. За дверима почулися кроки на сходах. Брякнула засувка, двері злегка прочинилися на довжину ланцюжка, і в щелині ми побачили жіночі обличчя. – Хто там? – запитала жінка. – Двоє товаришів, – роздратовано пробурчав Гюїд. – Відчиняйте швидше. Жінка вагалася, але Гюїд впевнено штовхнув двері коліном. – Де Луїджі? – недбало запитав він. – Я йшов слідом, у темряві бігують. Притиснув жінку до стіни і затулив її рот. У цей момент, із-за моїй спини, з'явилася група чоловіків. Це була поліція. Двері зачинилися безшумно. Констеблі обшукали будівлю і знайшли лише двох чоловіків. Жінка, звільнившись, закричала. «Го, панове поліціянти, це не він, мій бідний П'єр. Ми не з клубу, ми лише слуги». Один із затриманих був її чоловіком. Юйд прошепотів щось офіцеру, і чоловіків вивели. Потім він заговорив із жінкою. «Ви кажете, що не належите до клубу, – мовив він, – про те, як ви можете це довести? Якщо ви лише прислуга, як стверджуєте, то вам нема чого боятися. Вам повірять лише тоді, коли ви розповісте все. Тепер щодо Жерара». Що вони з ним зробили? «Жан Пінгар», – продовжила вона ламаною мовою, «я бути на перший поверх, я загубити він». Жан Пінгар минула ніч, пити дуже сильно, зовсім п'яний, ось так. Жінка почала крутити головою, виснувши язика і вдаючись п'яніння. Він спати сьогодні багато, коли Емілій геть. «В Жерар теж іти геть. Ніхто не знати, куди. Я хотіла казати, ми не з клуб, ми прислуга, я й П'єр». Але що вони зробили з Жераром перед тим, як він пішов? Ще раз запитав Гьюіт. Жінка розповіла все, що віддала. Вона чула, що Жерара обрали для того, аби відвести кудись воза. Раніше він працював у пекаря і вмів добре вправлятися з конем. Він мав щось зробити, проте жінка не второпала, що саме йде. Усе це було пов'язано з якоюсь справою клубу. Але в останньому Жерар злякався і написав листа. Його мали відправити до поліції. Там повідомлялося місце перебування коня та воза, що поліція мала конфіскувати ці речі. Проте Жодних імен своїх спільників він там не вказував. Тим не менш, листа так і не відправили. Парубка запідозрили, бо він надто вже нервував. Послання знайшли в кишені і прочитали. Жерара притягли до відповіді. Він не міг нічого сказати, лише повторював «желень є». Окрім цього, від нього не могли домогтися жодних пояснень. Щинився великий галас, і за всім, що відбувалося, жінка підглядала зі сходів. Жерар був украй наляканий. Він дуже боявся. Його обличчя побіліло від жаху. Він благав про милосердя. Проте вони казали, що хлопця треба вбити. І стали обговорювати, як саме це зробити. Бідолашний Жерар був на межі непритомності. Його змусили зняти комірець, і приставили ножа до горла. Ось тут він і знепритомнів. Потім його облили водою і стали бити по обличчю, аж поки він не притомнів. Він знову повторював желеньє, є, желен є». Тоді один ударив його пляшкою, а інший – палицею. І знову до його горла приставили вістря ножа. А він лише безпорадно белькотів. Желеньє, є, желень є!» Вони зав'язали йому вузлом на шиї хустку і стали затягувати її, аж поки обличчя хлопця не побагряніло, а очі не стали круглими від жаху. Потім його знову вдарили по обличчю, і він знову знепритомнів. Убивати його вони поки що не стали, бо довелося б непомітно позбутися тіла». А вони не підготувалися до цього. Тому вирішили зустрітися ще раз і обміркувати, як усе краще влаштувати. Жерара відвезли на квартиру братів Пінгар, що розташована на Генрі-стріт у районі Голден-сквер. Проте Геміль Пінгар пішов у справах, а Жан був п'яний і спав. Саме в цей час їхній бранець і зник. Жінка також розповіла, що Жан Пігар – це один із двох затриманих, той, що вищий на зріст, і інший же – нещасний П'єр. Є лише слугою і не має жодного стосунку до справ клубу. Вона клялася, що їх нема за що заарештовувати, і вона готова надати поліції будь-яку звістку, яку вони тільки попросять. Як я й припускав, мовив мені хьюїт у цього хлопця здали нерви від жаху та потрясіння, внаслідок чого він і дістав афазію. Гадаю, я згадував раніше в розмові з тобою, Брете, що єдине, що бідолаха міг вимовляти, це було желен'є. Тепер він вимовляє це просто механічно, навіть не розуміючи сенсу. «Ходімо, тут нам більше немає чого робити. Проте зачекай хвилинку». На дворі почулися кроки. Світло погасили, поліціян підійшов до дверей і відчинив їх, щойно пролунав дзвінок. Один за одним увійшли троє чоловіків. Двері за ними вмить зачинилися і їх негайно заарештували. Тоді ми спокійно покинули будівлю. Наступного ранку з газет ми дізналися, що вчора в клубі «Породана» Підбувся найбільший арешт анархістів в Англії. Усіх затриманих запроторено до камер і закутов кайдани. Ми вирушили до ресторану Лузаті, і за обідом Хьюїт виклав мені всі факти цієї справи. Їх я і навів вище у цій розповіді. Але, мовив я, якщо до тих незрозумілих малюнків, які, за твоїми словами, «Жераш зробив у поліцейській дільниці. Чи можу я поглянути на них?» Хьюіт розвернувся до місця, де висіло його пальто, і витяг із кишені кілька аркушів. «Більшість з них, – сказав він, – взагалі нічого не варті. Ось те, що він написав спочатку, повів він далі, "Подайчи мені перший із двох паперових аркушів, про які йшлося на початку цієї розповіді. Подивись». Тут він почав механічно писати слово «місіє». Це звичний початок листа. Проте наш бідолаха сміг вивести правильно лише три літери. Далі ми не можемо нічого второпати, бо на аркуші лише каракулі. Він намагався написати щось знову і знову, у нього навіть вийшло дещо схоже на «кю». Проте збагнути суть я так і не зміг. Потім Хьюіт простягнув мені другий аркуш паперу. Ці малюнки, мовив він, дозволили мені зрозуміти значно більше, враховуючи наші денні пригоди. Чи зможеш ти розшифрувати, що саме хлопець хотів цим сказати? Можу дати підказку. У верхньому лівому куті просто начерк камінного годинника з полиці поліцейській дільниці – я пильно вдивлявся в папір, проте не міг нічого зрозуміти. Я бачу, лише годинник у формі підкови, здався я, і таку собі другу, марну спробу намалювати його ще раз. Потім цей хлопець намагався крапками позначити сулеет підкови, проте згодом закресив свій ескіз кількома помахами руки. Ось, тут він намагався зобразити щось на штатт, Повітряного змія чи кулі на мотузці? Потім я бачу, що це? Шотландський гориць у кілті? Ну, зізнаюся, я не можу збагнути суті. Мартіне, розкрий же, що саме означають ці малюнки? Зараз я поясню. І це, і те, що наштовхнуло мене на думку, де шукати розгадку – Вислухавши чергового інспектора, я вирішив, що француз став жертвою якоїсь химерної ситуації, можливо, кримінального характеру, що мене і зацікавило. Для мене було важливо зрозуміти, чому він в одну мить жахався хліба, а в іншу жадібно його їв. Коли я побачив хлопця, то відчув повну впевненість, що юнак не є божевільним у звичайному розумінні цього слова, попри висновок інспектора. Наскільки я міг судити, це був прояв афазії. Потім, поки лікар оглядав хлопця, я поговорив із констеблем, який знайшов Жерара на вулиці. Він докладно розповів мені про той випадок із хлібом. Таким чином мені стало зрозуміло, що цей чоловік боявся хліба – Лише тоді, коли той мав форму буханця, нарізаний хліб не викликав у юнака ні неспокою, ні страху. Це був надзвичайно важливий момент. Я попросив поліціянта знайти ще один буханець хліба і непомітно поставити його поруч із французом, коли його увага буде відвернута. Тим часом лікар підтвердив мої підозри щодо афазії – Жерар відчув себе більш затишно і був упевнений, що він серед друзів і йому нема чого боятися. Тож, коли він нарешті побачив буханець біля свого ліктя, він не був так сильно наляканий, а лише дуже занепокоєний. Це було ще цікавіше. Я трохи поміркував, аж ніж схилитися до версії про бомбу, як найбільш ймовірно. Лікар пішов, і я вирішив дати цій людині ще один шанс із ручкою та папером. Я був цілком певен, якщо дозволити йому малювати все, що заманеться, рано чи пізно він зобразить щось таке, що стане ключем до розгадки. Після всіх тих марних каракулів, які ми бачили, він почав малювати спершу голову людини, потім стілець. Саме те, що він міг випадково вглядіти в кімнаті. Невдовзі він узяв аркуш паперу, який я вже показував, і заходився малювати годинник. А потім перейшов до інших речей. Усе це були просто начерки. Коли він зробив останній ескіз, щось знову налякало його. Я вхопив папір і уважно його вивчив. Дивись, не зважай на годинник, тобу... Просто начерк того, що стояло перед ним. Натомість поглянь на тринаступні малюнки. Що це? Підкова, повітряна куля і горець. А тепер, чи не міг би ти згадати таке місце, де можна побачити все це саме в такому порядку? Нічого не спадало мені на думку, і я в цьому зізнався. Ну ж бо, подумай, вигукнув Гьюітт. «Тотенго Кортроуд» дав мені підказку. «А вже ж!» – осяйло мене, як я раніше не здогадався. Готель Підкова з вивізкою на дворі. На півдорозі від нього є велика крамниця іграшок та модних товарів. У них повітряна куля прикріплена до даху як реклама. А ще там є тютюнова лавка. Біля її дверей стоїть дерев'яна постач шотландського горця. Він виконаний у натуральний зріст. Саме так, мене відразу вразило це цікаве збіговище. Ось ці начерки, і саме в тому порядку, як їх можна зустріти, піднімаючись від Оксфорд-стріт. Я звернув увагу на крапчасту підкову. Ти ж пам'ятаєш, що вночі вивізка готелю підсвічується двома рядами газових ліхтарів. Коли ця думка осяяла мене, я збагнув, що знайшов ключ. Очевидно, ця людина механічно замальовувала все, що часто бачила. Поштохом, звичайно, став годинник у дільниці. На наше щастя, він був у формі підкови, і хід думок француза пішов від підкови далі. Він почав несвідомо малювати інші картини з низки асоціацій, який викликав годинник. ланцюжок думок довів його до Тоттенгем-Корт-Роуд і далі, туди, де його засмутив якийсь прикрий спогад. Моїм завданням було простежити цей логічний зв'язок. Згадай, блискучий зразок аналітичної здібності Дюпена в оповіданні Едгара По «Вбивство на вулиці Морг». Зібравши всі факти... Головний герой блискуче розв'язує загадку вбивства методом висновків. Гуляючи ночами зі своїм другом, Тюпен безпомилково вгадує, що в цю мить, усі думки його товариша, зайняті чоботарем, який став актором. А здогадався він, використовуючи свій метод, простеживши реакцію та слова друга від зустрічі з зеленерем, до розмов про Епікура та Сузір'я Ореона. Що ж, переді мною постало подібне завдання. і Я взявся до справи, малюючи Підкову. Жерар думка милине до готелю Підкова. Він часто бував біля нього в вечірньої пори. Звідси і зображення газових ліхтарів в ілюмінації вивізки на будівлі. Далі він замальовує те, що бачить – Йдучи звичним маршрутом по Тоттенгем-Корт-Роуд. Він згадує рекламну повітряну кулю і фіксує її образ на папері. Гуява несе нашого художника далі дорогою, перетинає її і зупиняється біля тютюнової лавки з дерев'яним горцем у кілті при вході. Таким чином стає ясно, що знайомий маршрут пролягав від Нью-Оксфорд-Стріт до Тоттенгем-Корт-Роуд. У поліцейській дільниці я ризикнув припустити, що француз мешкає десь неподалік від району севен Dials. Можливо, невдовзі ми дізнаємося, чи це правда. Проте повернімося до малюнків. Після постаті горця ми бачимо щось схоже на димар, накритий кошиком – Старий кошик, що застряг боком на трубі – нерідкість у деяких частинах Англії, проте він дуже незвичний для Лондона. Наступним і останнім малюнком на аркуші є голова коня. Судячи з того, що зображень більше немає, саме цей силует і пов'язаний із якоюсь бідою, що сталося з хлопцем. Боязнь буханця хліба вже піштовхнула мене до певних висновків, а підтвердження свої здогадки ми знайшли в стайні у купі сіна. Ось чому Жерар не став більше нічого малювати. Кінь викликав спогад про воза та про завдання, яке він мав виконати, і чим для нього закінчилася вся ця історія. Брете, якщо ти помітив... Малюнки не були зроблені хаотично. Вони йшли один за одним, що свідчить про їхню важливість для людини, яка механічно їх малювала. «Але», – запитав я, – «як вони вмістили всередину бомби? Не випікали ж вони хліб із пекельним начинням у середині? Це ж надзвичайно ризиковано». Безумовно, вони розрізали кожен буханець посередині. Потім більшу частину м'якуша перебирали, вставляли вибухівку і з'єднували частини хліба між собою. Я гадаю, ти помітив, як акуратно зроблені місця з'єднання. Ні, я не розглядав пильно, мовив я. А Луїджі, певна річ, не міг відмовити собі в щоденному годуванні коня. Турбота про тварину і дозволила нам його спіймати». Гадаю, навіть після втечі Жерара анархісти не покинули своїх планів. Між іншим, за одягом парубка я відразу й помітив, що він непогано мів поводитися з конем та возом. На його курці був потертий слід, трохи вище попереку. Такий зазвичай з'являється у візників, адже під час руху вони спираються на поручень воза. Буханці хліба, які знайшли в стані під сіном, перевірили, як і припускав Гюїт, у них було виявлено великі заряди динаміту. Те, що сталося з півдюжиною заарештованих в цій справі, також добре відомо, їхні вироки були досить суворими. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.